Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşrafil enbiya Vassayyidil mursalin Amma abad Rabb-i şrahli sadri ve yassirli emri Vahyul uqdatan min lisani Yaflahu qowli Arda kalmıştı? Vaya cavana var He? Kalmıştı Allah spontanla deyil, kimsə istənə yandıdır və ona da misal gətirmişdir ki xəstəyəni ziyarət eləmək məzlumun duası yetimin fəziləti barəsində ümumiyyətlə götürəndə İslamda ən böyük şəxsdə yəni dahil insanlar alimlər içərsində çoxsa kim olur? çoxsa yetim olur çoxsa nə olur? yetim olur Məsələn, İmam Bukhari, İmam Şafi, sonra Şeyh-i Hüsləm, Niteymiyyə və bir çox xalimlər. Landa başında kim gelir? Məsəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhissələm, yetimlərin seyri. Məsələ, davam edirək. Şəriq, öz Allah subhanələnin şiddətinə dəlalət edəyən, əzabına dəlalət edəyən hədisləri gətirməkdə davam edir və bir ki, min hədis ibn-i məsud ənnə Rasulullah s.a.v. qal, Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, İyək mühaqqiratı zlub, özünüzü aşağı hesab elədiyiniz günahların şərindən qoruyun. Yəni o şey ki, sən deyirsən, heç nə olmaz, ondan deyir, çəkin deyir fə innahum yajtami'un 'ala rajulin hatta bir insanda cem olur hatta insanı dir havak edir vadara lahunna rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mesela misal çəkir əshabələri üçün dir bir vadidir bir qrup insan bir vadiyə düşür və həmin insanlar gedirlər hərəsi bir dənə çöp gətirir lər bir dənə çöp gətirib Belə baxanda o çöp bir şey deyil. Amma deyə hər insan bir dənə çöp gətirəndə böyük bir tolqal əmələ gəlirdi və o da səbəb olur. Sonra İbnə Qeyyəm gətirir ki, nə qədər deyir qığılcımlar var ki, onlardan deyir böyük odlar çıxmışdır, böyük odların törənməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin deyir ki, dağlar deyir, kiçi görmə, çünki deyir dağlar nə də əmələ gəlir. Çiçikdaşların birləşməsindən əmələ gəli Sonra Deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhissələm buyurur ki Yudur Rabül Cisri aləl cəhəllə Cəhəlləmin üzərindən Cənnətə gedən köpü qoyulacaq Fəquni əvvəli mən əciz Və ən birinci o köpüdən Keçək mən olacaq Və dua Rasulü izin Bütün Peyğəmbərlər o gün həmin köpün qırağında durub Dua deyəcəklər ki Allahım və sən bu insanları Salamat saxla və deyir cəhənnəmin içindən qırmaqlı deyir tüşanlı bir e, qarmaqlar olacaq və həmin insanlara körpünün üzərinə keçən insanları dəyib çəkəcək aşağı. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, bu onların aməllərinə görə. Yəni ümmətlə körpü məsələsində elə insan var ki, deyir oradan deyək at kimi keçəcək. Elə insan var, külək kimi keçəcək. Elə insan var, kəsərək keçəcək. Elə insanlar var, sürünə sürünə keçəcək. Elə insanlar da var ki, oradan düşəcək aşağı. Və bu da nədir? İnsanların əməllərinə görədir, yəni. Burada başqa bir şey lazım deyil. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, buyur ki, "Hətta izə faragh Allahu min al-qada' bayna ibadihi və arada an yukhrij minan nar man arada an deyir. Allah subhəna deyir, qulları arasında dey, hökm verib qurtardıqdan sonra Cənnətdən çıxartmaq istədiklərini deyir, cənnətdən çıxartdıqdan sonra və mələklər də deyir, cəhənnəmdən çıxartdıqlarını deyir. Cəhənnəmdən çıxartdıqdan sonra və mələklər də deyir, həmin cəhənnəmdən çıxan insanların onları deyir, səcdə yerlərindən biləcək. Yəni səcdə yerlərini Allah Subhanahu taala qəram ki, cəhənnəm odu toxunsun. Və bu da dəlildir ki, cəhənnəmdə bir çox nə olacaq? olacaq bir çoxu tövhidə hələ olacaq. Fərrəməllahu alənnar an ta'kulu min ibni adama sər səcud və Allah subhənahu və o da haram elədik ki, Adəm öz oğlunun səcdə edən yerlərin yesin və yoxrar və yoxrijunəhum qad qad mutishu aləyhim min al-mayə, yıqal lahum al və onları çıxartdıqdan sonra onların üzərinə su çüləcəklər, su tökəcəklər. Həmin suyun adı nədir? Dirni suyu Ondan sonra onların elə ki o yanan yerləri gədəcək və başqa bir hədistdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki İnnə əvvələn nəs yuqda aleyh məşhur hədistdir Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki qiyamət günü ən birinci üç nəfər soruqsa olunacaq və birincisi şəhid, ikincisi alim, üçüncisi də Allah subantala yolunda sədqiqə verən insan və alim, şəhidə deyəcəklər ki Şəhidə deyəcək ki, Allah subhanətə ala, sən, mən sənə güc vermişdim, qüvvət vermişdim, sən neynədir? Şəhidə qayıb edəcək ki, ya Rabbi deyək, mən o gücü, qüvvəti sənin yolda xərclədim. Allah subhanət ala da zəyək ki, sən deyək, yalan deyəcək, sən onu, sənə şəhid desinlər deyə onu, onun üçün elədin. Və bunun üçün elədin, bunu da istəyirdin, bunu da sən verdin. Ona görə sələflər qorxardılar ki, elədiyi əməlin, elə bir ki, bəhləsin bu dünyada görəndə məsələn kimsə Allah s.ə.və malı dövlət verib, əgər info gəlir səvaqdan barəsində, əgər qulağına çatsa idi ki, adilə, maşallah, filan qardaş yaxşıdır, ya filan qardaş yaxşı elmlidir, ya filan qardaş yaxşı Quran oxuyur, qorxardılar. Çünki Allah s.ə.və deyir ki, sən dünyada istəyirdin dünyadakı payıbı aldın ya. Ona görə də İmam Əhməd dünyadan bir dən mal gələni tərəddüd eləyərdir. Deyərdir, görürsən, Allah s.ə.v. bunu mənə sevib-i yoxsa ki, deyil, mənə deyil, imtihan edib-i Və bunun başqa bir tərəfi də var ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. ilə gəlib soruşurlar ki, ya rəsullar, bəs insan elədiyi əməllərin müqabirində özü istəmədən bəzən <coughs> tərif duya və nəsə, Öz i̇stəmədən qulağına, onun barisində bəzi sözlər deyə bilər Peyğəmbər s.a.v. deyir ki Bu nədir? Möminin dünyada ona verilən müjdəsidir Ümumiyyətlə, bu müjdə də ola da bilər, olmayı da bilər Ona görə insan həmşə öz nəfsini ciddi kontrol altında saxlamalıdır Sonra gəlir alim, Allah subhanıqla alimi çağırır, deyir ki Mən sənə deyir Elə bil Əlim verdi. Neynə dedim? Həmin adam da həmin o şəhər kimi deyir ki, "Ya Rabbi, sənin yolunda xərclədim. Sağa, sola əziyyət çəkdim və Allah Subhanahu deyir ki, sən bunu deyirsən. Mənim rızam şeyənmədin. Sən bunu elədin ki, sənə alim desinlər və bunu da sənə verdim və bu da sənin deyil və bunu da atırlar cəhənnəmə. Və gəlir üçüncü kimsə. 2 kimsə də Allah Subhanahu va taala yolda malını sağa, sola xərcləyən bir insan olur və bu da həmçinin 10 min vallə onların arxası çək edir. ümumiyyətlə, riya çox təhlükəli məsələlərdəndir. Riyanın elə bir ki, şey qapıların insana, insana aldatmaq üçün insanın əməni batılı eləmək üçün onları, olan yolları sayma-nı olmaz. Çox incədir, amma görsən ki, çox böyük əməlləri, əməlləri batılı eləyir. Ümumiyyətlə, İslam Elə bir ki, təkəbürlük gətirən, riya gətirən bir çox əməlləri qadağan edir. O, əməl ki, insana riya getirir. O, əməl ki, insanda təkəbürlük yaratır. insan çalışmalıdır ki, o əməldən uzaq olsun. Məsələn, qardaşıva demək ki, mənə üçün dualı, demək olar. Demək olar ki, Hə? bəyənmir. Niyə bəyənmir? Hə? hə? Yəni yaxşı bir də səfərə getsə demək olar. Səfərə. Müsəbbəbiyyəti yoxdur. Yəni səfərə getsə, əgər belə amillər varsa, insanın özünə aslı olmayan, onun şəxsiyyətinə aslı olmayan amillər varsa, inşallah problem yoxdur demək olar. Məsələn, insan səfərə gedirsə, Ya, ümrəyi qeyirsə Çünki Peyğəmbər səlavə səmdiyi Misafirin duası qəbuldur İnşallah o torbaqlar mübarək müqəddəs yerlərdir Yə Arafatdadır insan O gün dualar məhbuldur Bələ demək olar inşallah Çünki o insanın yürəyinə heç bir şey gəlmir Yəni ki sənlik deyil də Yəni əli də getsə Vəli də getsə İnşallah orada duraların qəbul olma ehtimalı böyükdir Amma durduğun yerdir Kiməsə demək Bəyənilmir Çünki İslam adi insanın təlifləməsini qadağa nədir? Elə bir ki, sen o insana deyilsən ki, mənə duam qəbul olmur, sən mənə üstünsən, sən mənə üçün dua eləyək. Bu insan da istər-istəmək, nə olur? Yürəyində elə bir ki, təkəbüllüq toxumları səhv bilər, ona görə də insan belə bir əməldən güc çatan qədər çəkinməlidir. Sonra Şeyh Hristiyan bunu teymiyə gətirir ki, deyir, niyə görə məhz qiyamət günü Bu insanlardan sonra sual başlayacağım Şirk var ya başqa məsələn böyük günahlar var Onlar qala qala Bunlardan başlayırlar Bunu bir evi demişdi qalır Şeyx deyir ki Necə ki insanlar içərsində deyir Ən xeyirli insanlar peyğəmbərlərdir Ən xeyirli insanlar şəhitlərdir Ən xeyirli insanlar Alimlərdir və ya sadiqlərdir Sıddıqlərdir Və həmçinin ən şərli insanlar da olardan olu, onlardan olmayıb, amma özlərinin olarkin göstərən insanlar. Ən şəhrli insanlar, peyğəmbərlərdən sonra peyğəmbərlik iddia edənlər. Ən şəhrli insanlar şəhidliyi iddia edib, amma onlardan olmayan insanlar. Ən şəhrli insanlar alimliyi iddia edib, alimlərdən olmayan insanlardır. Məs buna görə də qiyamət günü deyir, bunların bir sorğu-sual çəkilməyin, önə gətirilməsinin Sirri də budur Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki Nərikum hədih tuqədi İbn-i Ədəm Min səb'inə cüzəmin nəri cəhənnəm Dünyada tapdığınız, istifadə elədiyinizdir Bu od Cəhənnəm odunun 70-dən bir. 70 bir hissəsidir <coughs> Sahabilər qaytır ki, ya Rasulullah Əgər onun elə bir hissəsi olsaydı Dünyada olduğu kimi olsaydı O üzə bəsəliyyət olsaydı <coughs> 10 70-dən bir necə səbəbinə deyim. Qalan hissələri deyəcək sözü ki. Ümumiyyətlə belə hədislərdə gələndə 70 gələndə 70-in sirri nədir? Hikmət. 70-in sirri nədir? Əhə. Məsələn bir şəhədisləri gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm deyir ki, dünyanın axirətinə misalında deyir, əgər barmaqınız Dünyanın axirətə olan misal deyir, əgər barmağı deyir, bir çay salıb çıxardarsan, çıxardarsansa deyil, Oradan Ordan nə əskilərsə Deyar, ahirətdən də divas kilərdir Həmcə cəhənnəm barəsində, həmcə cənnət barəsində Bu hədisdə gəlir ki, 70 hə? Hədisin mənası mənalarından daha doğrusu Biri de odur ki, 70 o vaxt ərəblərdə çox işlənirdi Məsələ, Allah-u Quran-Kərimdə deyir ki Ya Peyğəmbər, sən Allah üçün deyil 70 dəfə istiqvar deləsən də Allah-u Səbələtə Allah-u Sallallahu Allah-u Sələm 71 dəfə sizə fard edəsə, Allah Subhanahu Allah bağışlayacaq. Yox, o sadəcə, yəni bizdə də Azərbaycan dilində məsələn bir, 100 dəfə də bu adama desənsə xeyri yoxdur. O demək ki, 101 dəfə bilsə xeyri var. Yəni Allah Subhanahu taala insanları başa düşəcəyi bir şəkildə, başa düşəcəyi bir formada insanlara xitab eləyir. Sonra şex təzə bir anlayışa keçir metodun dəyişir. Demək, əzab barəsində olan hədislərlə insanın insana Allah Subhanahu taala əzabını sonra keçir hökmlərə. Deyir ki, Qal Əbu'l-Vəfə ibn Əqil: "İhzaruhu və la təqtar bih, fə inəl qat'u l fi 3əlaṣə Və bil ki deyir, aldanma deyə diqqətli ol. Bil ki deyir, 3dir həmə görə ərkəsir şəriətdə deyilir 3 dirhəmə görə əl kəsilir. Wal misli ras bir insan bir damcı içkini bir dənə stəkana töksə, bir damcısını içsə ona şəriət nə? Nə düşür? Şallah. Şallah düşür deyir. Faqat daxilət imratun deyir. İmratun nar fi al hara və Allah subhanə və Bir dənə qadını bir nəfişəyə görə harə salır cehənnəmə salır deyir. Və başqa bir hədisə gəlir ki, "وشتان لتشم لتنار على və deyir ki, döyüş meydanında olan kimsə dünyasını dəyişir. İnşallah şəhidlərdən olur. Və həmin insan barəsində Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem deyir ki, o cehənnəmdədir və açırlar əbasının altında nə çıxır? Hə? Gənimətdən bir şey çıxır. Yəni ki, Allah subhanət alanı necə olduğu kimi tanımaq lazımdır. Qalan da qalsın inşallah gələn dərsimizə. Asallahu aleyhi və səlləmələ nəbi ilə Muhamməd və alə və səhbi və səlləm.